Найому. А одного разу вночі, через тем, перелазячи, розідрав свого піджака. Хоч і полата мати, та вже не вдержиш його цілим, як почалось дратися, уже вони лікті видно. Грошей хоч кричи треба, а де їх візьмеш? Це було через скільки днів після того, як вернувся Роман додому з лісу. Одного разу місячної ночі, ідучи від Левантини через тік до повідки спати, він побачив на току ворог пшениці. У його промайнула в голові думка, якби набрати цієї пшениці та віднести до Рябченка, чого йому спав на думку цей Рябченко, от і сам він не знає, так чогось і згадався. Рябченко був такий собі чоловік у їхній селі. Він мало хазяйнував, трохи шив чоботи, а більше подейкували люди, накладав з злодіями. Певне, довести того ніхто не міг. Але на селі кожне звідки знало, що хоч він і не краде, так злодійське передержує. У його кілька разів і трус був, та не могли нічого знайти. Отож він і згадався Романові. Це і купив би пшениці, якби однести. Звісно, воно так не наче крадіжка. Втім, яка там крадіжка? Адже й він один із трьох братів, та й йому належить частка. Хіба ж він винен, що батько та Денис не дають йому тієї частки? Коли не дають, то він може й сам узяти. Таке думав Роман лежачи в повіці, а далі встав та й пішов колоню шукати мішка. Знайшов, прийшов до ворога та й зупинився, чи брати, чи не брати. — Е, що буде! Він набрав з вороха мішок пшениці і хотів нести до Рябченка. — Та ні, треба спершу попитати його. Нижком, обережно, перелазячи через стени, пройшов городами до Рябченкової хати. Там уже було погашено. В Романа забилось турботне серце, як він злегенько постукав у вікно. Ніхто не озвався. Він заторовтів дужче. Хто там? — почувся голос із хати. — А вийде, дядьку, сюди. Трохи згодом двері надвір очинились, і крізь їх просунулася кудлата голова. — Хто це? — Це ти, Романе? — Я. «А чого?» «Пусти у сіни! Не хочу стояти на видноті!» Розкудлена голова сховалась, і Роман увійшов темні сіни. «Кажи, чого треба?» «Хочеш пшениці?» Рябченко не відразу відказав. Він зрозумів, яка то має бути пшениця, але вагався, не знаючи, чи Роман його не підводить може умисне, щоб потім урядника навести. Темна постать Романова нічого не могла йому про це сказати. Обличчя невидко було, якої пшениці, запитався врешті. З дому. Не брешеш, щоб я став брехати. Рєпченко ще подумав і згодився. Добре. По чому даси? Рєпченко сказав півціни. «Дешево!» «Знайди дорожче!» Роман знав, що дорожче не знайдеш, і сказав. «Добре, зараз принесу. Трохи згодом, як місяць зовсім зайде, та він уже заходить". Поки Роман вернувся додому, то місяць і справді зайшов. Цієї ночі Роман одні з до Рябченка три мішки пшениці, і в його кишені забрящали гроші. Тоді з упокоєм заснув. другого дня Денисові здало, що пшениці у воросі наче поменшало, але потім він подумав, що, мабуть, помилявся і нікому нічого не сказав. Роман справив собі нову черкасенову жакетку, і в його нічого не зосталося з тих грошей, що взяв за пшеницю. Мусив знову ходити до Рябченка. Цього разу знатоку вже не було нічого, то він набрав з комори із засіків добравши до замка старого ключа. З цим ключем він і потому зазирав ще до комори.